защото никой не е свободен, докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата. На пълната свобода. Добре дошли в съзнание. Здравейте, Елфриганов е на микрофона. Тук са сини верни другари. И сега ще кажем няколко думи за целта, идеята и всичко това, което се случва в момента. Събрахме се тук няколко приятелчета и решихме да направим едно предаване, в което да споделяме разни интересни мисли, мисли за живота, мисли за дълбочината на вътрешния космос. Един вид тук сме се събрали ни психонавти, които сме съгмурнали много надълбоко и ще се забавляваме. Така че пригответе се. Сега нека да се представят гостите тук, моите другари. Мен, мен ма знаят по принцип като смеца, тъй че мисля, че е достатъчно като представяне в това радио, телевизия. Фефир! Брат, Фефир! Фефир. Фефир. Презирител е достатъчно. Аз съм Мурсалски и нося чай в Орбита за вашето съзнание. Подсладен и горчив, зависи от това каква е тематиката така, сега, понеже нямаме все още техника да правиме трансмисия да излучваме извън орбита предаванията ще се записват така ги наричат на запад подкаст, един вид просто някакъв запис, който ще се слуша в интернет, може да се сваля на mp3 и така нататък след време, ако се измисли нещо ще се задейства, ако не, за сега така ще са И цялата идея за това предаване се роди от множеството интересни разговори, които сме провеждали винаги като се събираме, се си говорим за съзнанието за различни такива окултни знания, за контрола над съзнанието, за манипулацията над човешката психика и за начините по които човек може да се освободи от всякакви окови, които умишлено и целенасочено биват поставени най-вече в главите ни Та, това преди всичко е едно предаване за свобода и в днешното първо предаване, така решихме да започнем малко по малко като ще развиеме темата за истината и за съзнанието значи това са едни безкрайни теми и надали ще можем да кажем всичко в едно предаване но малко по малко ще споделяме нашите знания и опит с вас и, и така в смисъл ще се забавляваме който се кефи да слуша, нека да слушам аз понеже съм голям фен на тези подкастове, така много обичам да слушам, като пътувам примерно, да си пускам такива предавания или аудиокниги, така че 100% съм сигурен, че и сред вас ще има такива хора. А, другото интересно е смисъл, аз понеже повечето хора ма знаят Ел Фригано, правя разни клипчета, така правя разни монолози. И съм осъзнал, че всъщност, когато го правиме под формата на разговор с приятели, тогава много по-хубаво подреждаш мислите в главата си и един вид се преоткриваш себе си в разговора, защото другите те допълват или ти допълваш тях. Ние взаимно се допълваме един друг, така че така ще създадеме колкото се може по-пълна и по-ясна картина за това, което е правим колективното несъзнато колективно съзнато. Така, сега първата тухла поставяме от основа на нашото предаване истината това нещо, това понятие това не знам как да го нарека то е вълнувало толкова много философи, толкова много изследователи какво е истината, какво представлява и най-просто казано истината това е всичко, което е, всичко, което се случва и за беше казал на времето, дао, което може да се опише с думи, не е истинското дао. Така че сега това, което ще говорим за истината, са просто някакви фрагменти от истината, които ние сме осъзнали защото истината е нещо безкрайно и много хора си казват абе то няма истина или истината за всеки е различна и си век, нали, моята истина, твоята истина и такива работи, но всъщност има една обективна истина която е отвъд Uh, дверите на възприятието. Защото повечето хора си мислят, че истината това са нашите сетивни възприятия, нещата, които виждаме, чуваме, усещаме и така нататък. Но всъщност, просто замислете се, сега ще ви дам два примера, за, специално за възприятията. Uh, зрението, то е ограничено в един интервал от... Uh, спектъра на видимата светлина, електромагнитния спектър, между червено и виолетово. Ние не можем да видим инфрачервено, не можем да видим ултравиолетово, но има вълни с различни дължини и различна честота, която просто нашите сетивни органи не могат да възприемат. И това не значи, че нещата извън този спектър не съществуват. Напротив, те съществуват тук и сега, просто в човешка форма, с човешко тяло. Не може да ги усетим. Така че истината е нещо неизразимо. И подготвил съм си няколко интересни цитата относно истината и сега ще прочета. Значи Първият цитат е на Елизабет Стантън, който гласи, истината е единствената сигурна основа, на която можеш да стъпиш. Значи Това, хора, е наистина много важно да може да усетим и да разберем по-всеобхватно истината повечето по-широко нейните различни аспекти да се хармонизираме с нея защото ако действаме против истината и против това което е то ще удариме града следващото нещо 6 стата съм си подготвил много силни така просто съм впечатлили след това ще дам а, думата на моите колеги тук в а, студиото студиото всъщност е една кръгла маса в моята стая но такива са нещата не сме някакви професионални корпоративни типове в скъпи студия с скъпи микрофони с микрофона на скайп записваме извинявам се за това лирично отклонение но така... <сíns> <сíns> така идват нещата Вторият цитат е много силен на Сьорен Киргегор. много трудно име за мен да произнеса но цитата е следния слушайте, това е... Значи това е есенция има два начина да бъдеш заблуден да вярваш в това което не е вярно или да не вярваш в това, което е вярно. Значи хора, повечето, повечето хора тук на земята, а, виждат на моменти истината и всъщност те имат един изграден маниер и начин на живот, който така не е хармонизиран с истината. Сега като пример ще дам примерно и яденето на месо тук сме събрали вегетарианци, вегани, такива все <си> странни типове за масата от обществото. Значи много хора а, месоядни, като видят месото как е произведено, примерно насилието, което се е извършва в промишлените ферми или най-малкото смисъл, то месото, това е убийство хора. Месото е убийство. Обаче хората предпочитат да си затворят очите и да не вярват. Да не вярват в това. Това е един когнитивен дисонанс. Един когнитивен дизонанс, който пречи на развитието на човека. Самозаблуда. И то умишлена в повечето случаи. Нали? Когато видиш, когато един факт ти бъде представен много така ясно и точно и ти кажеш, а не, не, не. Слагам си розовите очила. Заравям си главата в пясъка да не гледам истината. Обаче, нали знаете какво става? Като си заровиш главата в пясъка, дупето ти стърчи. И някой е готов да се възползва от теб. И всъщност, Понеже тая, това предаване ще бъде по така малко нали, и конспиративно, ако мога да го нарека, но както и да е. Смисъл, идеята ще е да сексуал. разкрием... Ами, ще... и сексуално. <съква> ще разкрием разни такива неща, които по принцип са скрити от очите ни, за да могат да бъдат масите манипулирани. Та идеята е наистина да, да търсиме истината, да опознаваме и то не е само да опознаваме, ами да действаме спрямо нея, защото... Един друг цитат на един китайски философ, на който му забравих името на цитат е много силен, гласи «Да знаеш и да не действаш, значи да не знаеш». В смисъл да не използваш знанието на практика. Това се едно – не знаеш. Защото има много интелектуални хора, които не са интелигентни. Но ще продължиме за това. Интелигентност значи да знаеш и да действаш. Третия цитат за истината – той е на нашия <си> 어, много такъв неприятен 어, приятел, Адълф Хитлер. <си> така, той не е точно за истината, но пак е свързан за заблудата и, е, и гласи следното. Направете една лъжа голяма и проста, повтаряйте я непрекъснато и в крайна сметка хората ще й повярват. Значи Това е една много силна тактика за манипулация и контрол на съзнанието. Видяхте какво стана през 30-те и 40-те години на 20 век. Благодарение точно на някакви такива приеми хората биват заблудени. Казват едно нещо, че еди какво се то всъщност е друго. Което примерно един пример ще дам. Какво значи анархия? 90% от хората, като бъдат запитани какво е анархия, и те казват хаос и безредие, без да познават самото значение, етимологичния происход на думата. Значи анархия, просто да, да довърша, анархия това е без господари, без владетели. Това е едно много красиво състояние което през последните 30-40 години медиите умишлено са почернили, почернили и в много филми, в много по новините навсякъде, анархията се свързва с а, агресия, насилие, хаос и безредие. Смисъл хаоса става синоним на анархията. И колкото по-често се повтаря това нещо по телевизията, и обикновенният човек го свързва с това. За вас не знам, които слушате, но... Надявам се да съм внесъл малко светлина по въпроса. Така, следващия цитат на един голям човек, Джордж Оруел, повечето сигурно са го чували. Ако не са, прочетете неговите книги «Животинската ферма», както и а, <към> 1984, 1984 просто един култов роман, който се заслужава да бъде прочетен. Също и «Икранизиране». Да, има и филм, направен, който не е лош, даже доста добре, въпреки че е старичек. Та Джордж Орвел казва следното. Във времена на всеобща измама, да говориш истината е революционен акт. Та тук сме се събрали само революционери на Кръглата маса. Та ще действаме, ще говорим истината. И последните два цитата. Сега, всяка истина преминава през три фази. Отначало е осмивана. След това е яростно отричана. Накрая бива възприемана като очевидна. Това е цитат на Артур Шопенхауер. Изключително вярно е. Затова ще има наистина много хора, които ще се смеят, които ще ни подиграват и които ще се опитват да ни спънат. Накрая нещата ще излязат на В смисъл не може да се скрие истината хора. Това е заблуда. Тя е това, което е. И рано или късно... Тя ще намери полука и ще изпъкне и ще... ще стане ясно за какво става на въпрос. Последният цитат. И ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Това е. В смисъл. Истината ще ни направи свободни. Затова сме се събрали. подавам топката тук на е някой друг, ако иска да се включи, да каже нещо за истината, за това, за онова. Аз, аз се досетих сега, когато чете цитатите за истината и за съзнанието, че общото е, когато истината примерно е твърде голяма, че съзнанието дори не може да я побере. И имаше един точен пример, преди малко ми се случи една синхроничност, отворих книгата, тибетската книга на живота и смъртта, точно на една странчка прочетах мънича котка с 7-8 реда, в които си говореха две жаби и едната жаба, на другата, защото тя беше отишла при нея в една локва и жабата казва на другата знаеш ли, че мое, моето море е океан и е много по-голямо от твоята локва и жабата казва колко по-голям може да бъде около два пъти? Не, три, три четвърти? Не, много по-голям не можеш да си го представиш и тогава тръгнали към океана и когато стигнали океана и жабата видяла колко е голям океана и голата ѝ се пръснала <сък beğen> Няма хепиент, но Празата е там, че наистина понякой път истината боли и може да не се побира в съзнанието на някои хора затова се разширяваме съзнанията. Истината е един от начините да разширяваме съзнанието да, си. Аз да добавя, като стана дума и за сетилата на хората, че истината не търпи отрицание. Но доста хора казват, а тая реалност не реалност, това е. Илюзия иллюзия. Ам, според мен не е точно така. Ам, в момента в живота, в който живеем, той всъщност е реален, но е иллюзия, че е само той. В смисъл такъв, че може да има и други вселени, и други време-пространства. И е грешно, ако отричаме това време-пространство нашето и и материята, защото някои хора казват нали, не, материята не съществува времето също не съществува и нищо не съществува, всичко е иллюзия такива крайности са лоши за съзнанието човек когато изпада в крайност и истината трябва да се търси както баланса някъде по средата така е, истината е баланса средния път както беше казал един наш стар буден приятел сега ще направим малка музикална пауза, след което ще продължим. Ще пуснем една песен на абстракт, много буден хип-хоп изпълнител, чиято песен се казва Маршът на съзнанието. Всъщност тази песен ще подготви за следващата тухла, която ще сложим на тема съзнание. Та, приятно слушане! Върш една стена на заблуда или не За тея в съзряваш друга по голяма Сваляш още някой, кой е края на бит е той вече пред очите ти информация липсата на информация, възда на яма Затова, опитам имам извисъл в познанието защото колкото повече налучавам дотла Повече не зная в трякът гратки аз мисля, например Може би има краткия период през който съществуваш и труба да се извислиш на всичко което чуваш и да можеш ефективно да се изразяваш в средата в която обстуваш придавън сежеш на планета си както по листата розата, защото за мен еродицията е еквивалентна сила витаяща на метри от земята а тя носи на увереността за Виждаш движещи заедно тридва, yeah. тразитивна зависимост света за тях откриди, прекращават всяка вид хрисимус. и както вид казва едно силно тяло, никога не може да нагоди над възвишени Информирали си пред теб за всякакъв ти респект, като това цели да играеш със съзнанието от мора във всеки един комплект. Аз спях в по-ограничен кръг, ми достигаше няколко километра, сега съм бъда активна с кръг, сор светлина година. Егоистично е превзето, може да прозвучи от 600 пана, хип, хопа, сублиме, така че отвори някоя шиба на книга. Странно е информационно, похаплодина, мичало 108 депутати, гледам как. под сочива и издига пунктове на образи и идеи, без дори да знае тяхните происход и значения. И като последствие е странно как хората сами създават срещу себе. Като нарушават идеалите, които твърдят, че благотворят, наблюдават ускарите и почитат първият Юта, докато просто между течение и ги води в Уютта, пъти честър Юта, много далеч от несъздателния живот на Юта. Да си глупав не е модерно, а направо с моето нос, път, в който симпатизираш, нежество. от къв който и да било успех, се съди как покриваш потенциален си успех, оставайки затиснат, подкупийки на маршата създанието. И както казват, Яо-яо-яо! Отново сме на линия след този мощен трак. Благодариме много на Абстак за творчеството, за музиката, за знанието, което разпространява. Защото, както знаете, музиката е магия и ако се огледате ще видите, че повечето хора са под много лошо заклинание. Потънали са в простотия. И това се прави за Затова е нужно да има все повече такива творци, будни и осъзнати, които да разпространяват знанието за истината. Защото знанието, то е в основата на всичко. Това е основата. Както първият цитат беше, че истината е единствената сигурна основа, на която може да стъпим. Значи истината, знанието, съзнанието. Да имаме съзнание, достатъчно широко съзнание, за да не паднем, да сме на стабилна основа. И... Информацията, която поглъщаме, тя определя начина ни на мислене, определя начина ни на мислене, начина на вземане на решения и съответно начина ни на действие, и по този начин се формира нашето поведение. А положението на света, разгледано глобално, е резултат от поведението на всички отделни единици в него. И съответно е нужно ако искаме да живеем в един добър и така хубав свят, е нужно да имаме правилното знание за нещата, за да може да вземем правилните решения, да формираме правилно поведение и като се събере достатъчно голяма маса, критичната маса хора с правилните поведения, то тогава нещата ще се променят, защото в момента всички виждате, усещате и изживявате дори, че нещата не са много хубави, че ние си правиме кефа забавляваме се, имаме си някакви начини за забавление обаче глобално погледнато има супер лайна които се случват на тая планета много насилие терор, много експлоатация, робство потисничество и това хора не е правилно и сега ще дефинирам също така какво е правилно и грешно тук навлизаме малко в така моралната тема, но това е едно от основните неща, които трябва да се знае. Децата трябва да се учат на това. Още от малки. Кое е правилно и кое е грешно? Значи правилно е нещо, което е вярно от гледна точка на истината. И също така, то е морално. Тоест, то не причинява някаква вреда или болка на друго чувстващо съзнание, създание. Извинявам се. А грешно е обратното смисъл грешно е нещо, което не е вярно от гледна точка на истината, т.е. то е лъжа. И другото е то не е морално, т.е. причинява вреда или болка на друго чувстващо създание. И това са основни неща, които наистина е хубаво да помислите върху тях, да ги усетите и така в един момент да почнем да действаме по този принцип. Вселенския морален закон, който аз така дълбоко съм приел в себе си, усещам го, чувствам го, че това е не прави това, което не искаш да ти правят. Това нещо, ако го приложим на практика, много неща ще се променят. И така е, знанието, информацията. Това са основни неща и повечето източници на информация в съвременното общество, мас-медиите конкретно, бълват много добре така насочена, структурирана информация, имаща за цел да манипулира съзнанията на хората. Защото, всъщност, има хора, които се опитват да манипулират другите. И като заговорих нали, за знание, за съзнание, за някакви такива неща, значи а, още от древните времена е имало групи хора. Било то шаманите, било то... То, всъщност, те са били шамани, просто на различни места са ги наричали по различен начин. Такива... На едни места са били шамани, на други са били там жреци, брамини. просто в различните страни по различен начин са се наричали, но това са били хората със знанието. Като в окултните традиции има два вида знания, два големи клона. Единя се казва малката аркана, това е знанието за човека. Знанието за микрокосмоса. За нещата, които се случват вътре в нас. Като най-вече за нещата, които се случват в психиката ни. В ума ни. Това е малката аркана. А другия голям колон за знанието е голямата аркана. Всъщност това е знанието за начина по който функционира света около нас. Това са примерно вселенските закони. И хората, които са имали тези знания, са ги използвали по различен начин. Просто едните, да кажем, ще ги разделиме сега на тъмни и на светли, <ръква> колкото и така да е, нали, дуалистично, но живеем на дуална платформа. От която се надявам да се издигнем, да извисиме знанието отвъд нея и съзнанието най-вече. Значи, тъмните шамани, така да ги наречем, те са използвали знанието за лична облага. Те са манипулирали хората, за да се здобият с нещо за тях си. Примерно, пример, много такъв, интересен. Пича. Шамада. <съща> Шамада наблюдава звездите, това онова знае за слънчеви затъмнения, за такива неща. Откъде има знанието, пичовете не знам, но както и да, имат си знание. И по, стане слънчево затъмнение. И хората са шашкат, какво става, слънцето що така огасна на обяд и он е ви ка, тук е един а, бог или демон, глът на слънцето и ако ви тук не ми дадете всичкото злато или не слушате какво ви казвам, <съща> няма да се върни. И хората едно време нямат знание, не вежи. Казват, окей, шефе, няма проблеми. Слънцето после се връща. Пример, нали такъв? <съща> светлите шамани, всъщност, това са хората, които имат а, знание и, и го използват за благото на цялото общество. За да лекуват, да, за да лекуват, за да лекуват съзнанията, да разширяват съзнанията доколкото се може. И едно време всъщност знанието е било крито, умишлено, като тъмните се го криели, защото не искат други да се възползват от него. В смисъл, да те да си държат, да си дърпат конците и да са шефчета, а пък светлите, те са го крили, примерно, защото да не попада в, в ръцете на потенциални тъмни шамани, примерно, или защото много често те са били обвинявани от обществото, че са били някакви поклонници на дявола, на Не нещо такова свръх, естествено, знаете, за лова на вещиците през средновековето и някой като те набеди, той е обладан от тъмни сили понеже знае разни неща повече и живота ти може да свърчи. Но сега вече ново време. 21 век сме, няма да се излагаме с такива глупости. Нужно е да се споделя информацията, нужно е да търсим правилните източници на информация. Значи не се ограничавайте само с масс медии Даже направо фак-офф мас медиите Може да ги гледате просто и когато познавате моделите за манипулация, които ще разкриеме в следващите предавания, вече ще ви е ясно кога и по какъв начин се опитват да ви манипулират, за да постигнат дадена цел, било то да ви продадат даден продукт или дадена идея, в която вие да се вкопчете и да я приемете за правилна. Търсите альтернативи като тази, защото има много, много такива альтернативи. и аз как да добавя за съзнанието, че това е един много сложен процес, който включва няколко процеса. А, първо, информираността, но информираност без действие това е нищо. Компютъра също има много информация, но е само машина. Е нищо, ако не са хората. Така че, според мен може да разделиме хората на три вида, такива, които все още нямат, съз... нямат съзнание, не го търсят, те са си като роботи, като машини. Такива, които имат съзнание, но не действат. Знаят нещата, обаче казват, ами аз какво мога да променя, то един човек нищо не може да промени. И точно третия тип хора се възползват от тези други два типа хора, защото те имат знанието и действат. Ами ние от кой тип сме? Ние сме от този, който е десна, защото сега този акт ви, ще на Ще ви промиеме малзаците тук, тъмните шамани! <сълъжда> О, тук е малко... Значи, нивата на микрофона, не знам как ще ги синхронизираме, малко... <сълъжда> така, понеже това е домашна продукция хора, ще не извините така за резките покачвания или понижавания на звука, но... Това е положението за момента. DIY, do it yourself, сами си правиме медията. Тук на едно микрофонче от Skype, където ползвам. А, днешно време домашното производство е най-скъпо. Така, е, така е. Ръчна изработка. И най-истинско, докато говорим за истината. Да. Съзнанието, значи това е способността на индивида да може да разпознава модели, смисли, значения на нещата, които се случват вътре в него и в неговата обител. Е, това е. Да може да видите самата динамика и да я разберете на това, което се случва. Това е съзнанието. Способност. Това е един определен вид а, съзнателност, осъзнатост, което пак, нали, а, е дълго горе един и същ корен имат думите но това е като влеземе в една стая и нали ние гледаме и очитаме дадени неща в стаята забелязваме дадени неща осъзнати сме за тях имаме съзнание за тях обаче има други неща, някакви детайли, които минавате и така, дето не ги забелязваме. То е, точно това е, не ги забелязваме, но на подсъзнателно ниво, примерно ако след това на този индивид бъде направена хипноза и го питат, абе какви бяха примерно а, фигурките на, там на покривката, и той като е под хипноза, ще може да отговори. Ако го питате и той не е обърнал внимание, нали, няма да отговори. Това е, съзнанието е един такъв особен вид осъзнатост, да сте будни, осъзнати, да може да, да разшириме тая решетка на съзнанието, през която информацията м, минава. А затова е много важно, кога е информация, стига до съзнанието ти, защото се запечата в подсъзнанието ти. Така е, И така е. Тя ти действа дори когато ти не знаеш, че някакво подсъзнателно е. Имаме гостенка в студиото. Женската част. Вижда. Женската част. Тя е ми трябва женско начало, мъжко начало. Тя не се представено но е от анонимните, да знаете. Хакерска група. Това, това е много интересно, където се говори, защото м всъщност, малко по отзад ще почна. Бях гледал много хубава иллюстрация в интернет, където показват, нали, да кажем, истината, това, което се случва. Това са някакви неописуеми неща, които нашите сетивни органи засичат някакви вибрации, някакви а, вълни, енергийни, електромагнитни вълни. Засичат, предават информация на мозъка. От и тука само помислете си колко голяма част от света, от истината се отрязва. Много голяма част от това, което е, се отрязва. Ние приемаме някакъв фрагмент от това нещо и го изпращаме в мозъка си и вече а, Както говорихме за тая решетка на съзнанието или а, нещата, които слушаме, които четем, всъщност нещата, които поглъщаме, защото то не е само, а, то е много такова широко и за храна, и за книги, за идеи, за разговори. Всичко, което поглъщаме като информация, като енергия, то оформя нас. Оформени и ни изгражда. И изгражда такава решетка на съзнанието, където ние виждаме през определен процеп и вече тази информация, която сме приели чрез сетивата, тя минава през тая решетка и всъщност тая решетка допълнително може да скопи това, което сме приели чрез сетивата, защото... Създава един тунел на реалността. Точно така, тунел на реалността го нарича нашия приятел Робърт Антон Уилсън, голям човек. Препоръчваме ви това име да го запомните, да прочетете също негови книги, много е хубав. Идеята е, че даже си говорихме с Мурсалски преди време за това нещо и той вика така е. Там за колата, за инцидентите. Значи каквото слушате и, и вие така се форматирате, че каквото влиза, както казах, нали, информацията, която влиза, създава вашите мисли и съответно начините ви на действие и вашето поведение. Слушаш за катастрофи по радиото, съобщения цак-цак-цак mm -hmm. и какво викаш? И почваш да мислиш, а сега... На мен ще ми са случили това, да се претесняваш за неща, които толкова се претесняваш за всичките неща, не трябва да излизаш от вас. Да. И ти по един или друг начин ги предизвикваш, дори имаше един филм и важното от него беше полуката, беше внимание какво си пожелаваш. Защото ти дори да не си го пожелаваш, ако си го вкараш в съзнанието, по един или друг начин ти го вкарваш в реалността както избираш дрехите си, трябва да избереш ние си. Така е. Другото, което е начин, а, това е интересно, защото а, може да се погледне от друг агъл, защото много нью age такива учители викат, а, не трябва да гледаме негативни неща, не трябва да си мислиме негативни неща. Напротив! Напротив! Значи, то е хубаво да ги гледаш, обаче осъзнато да ги гледаш осъзнато, защото а, както говорихме за затварянето на очите, за заравянето yeah. на главата в пясъка, не трябва хора. Нужно е да имаме холистичен поглед на нещата, да виждаме и тъмното, да виждаме и светлото, да виждаме нещата такива, каквито са. Обаче, да може да разширим до толкова съзнанието, че да влиза колкото Сколько... се може повече и да излиза повече. Без... Като се безучастен към лошото, ставаш съучастник. Да. Yeah с бездействията си. Точно така, точно така. И всъщност, това, това е много много точно го каза, положението в света, да кажем, е гадостите, които се случват, нали много хора обвиняват иллюминатите, масоните, банкерите, евреите и всякакви такива. Това са пълни глупости хора. Значи, има хора наистина, има един окултен елит, това са така да кажем потомствените линии на древните шамани, които имат знанието, манипулират и се възползват от хората. Обаче, те не са прекия виновник за положението на планетата. Прекия виновник са безучастниците. Безучастниците или тези, които са манипулирани. В случая, сега ще дам много конкретен пример. Това са хората, които изпълняват заповеди. Хората, които изпълняват заповеди, са главните виновници за положението на планетата, които не Не гледат от морална гледна точка това правилно ли е или е грешно. Те безусловно изпълняват заповед, примерно полицията, армията, и всички други хора, в смисъл всички други хора, те нали, може да са добри а, хора в семействата си, да се грижат за семействата си и всичко, обаче, като кажат, така ми е работата, трябваше да я свършаш. Ами пич намери си друга работа е, стара. Морално ли е да ходиш и да, да убиваш хора в друга страна, да влизаш да ги. Ами, инвазия да правиш и да стреляш. Вред на на някакви други на корпорации. Yeah. Е, това става точно на базата на прехвърляне на отговорността. Тези хора нямат отговорност за това, което се случва, защото някой по-горе им го е казал и на съзнателно ниво си... съвестта ти не се обажда защото ти няма жена за това. Не, Съвест. Това си, точно така човек. Това е. Те не искат да поемат отговорност за живота си. Те са страхливци. Страхливци са. Защото искат да прехвърлят топката на друг. А, аз какво да направя? Значи, политиците да вземат решение, те ще наоправят. Ами те ви оправят, бе. те наоправят всичките. <рък> Фак-оф, това е пълна простотия хора. Значи, нужно е, нужно е наистина да се осъзнаеме, да видим какво става, защото има хора, които манипулират, има хора, те са виновни, нали? В смисъл, не ги <рък> унивинявам. Обаче пичовите така са си направили играта, за което респект им давам, смисъл говоря против тях, не ги харесвам, но уважението им, им имам, защото те са намерили начин да си оплетат кошницата и си играят играта. Но разни други хора, които са подвластни на това, които следват заповеди, въпреки морала, който в повечето случаи бива изобщо липства, бива пренебрегнат нямат съвест. Съвестта какво е? Ти много хубаво го каза. Нямат съвест. Загу... Съвестта бива заглушавана. Съвестта това е нашия вътрешен радар, който ни казва кое е правилно и кое е грешно. То е вътрешно усещани хора. Това е някаква емоция, която а, лекичко таката свива и ти казва пич, това не е готино, това, това не е неправилно. Съвест. Но когато е изместен центъра на моралните ценности съвестта също някак се са Приглушава се. Приглушава се да избледнява. Културата, всъщност културната обусловеност, тя може наистина да приглуши до голяма степен а... съвестта. Съвестта бива приглушавана. Създаваме дадена култура. Какво е култура? Култ! Ура! Ора към култа. Послед, а, такова, последу, да следваш някой. <съща> това, а, Теренс Макена го беше казал, нали? Култура. И то наистина, вижте корена на думата култ. Да следваш някой. Без да, без, да, без да разсъждаваш. Да, да, без разбира. да разсъждаваш. Това е опитомяване, хора. Това е опитомяване. Културата, която се налага на обществото. Обществената култура. Ни тук сме контракултура. <съща> така че. Ще събудиме съзнанията, Себестта. И хората се групират в, в групи, а не в тълпи, защото в група, общност, тогава хората имат цел, някакви ам, морални ценности, и, а в, ам, когато са ам, на митинг или на някакъв протест, когато са тълпа, там индивида не може да изрази за себе си. Той действа като стадно животно. И добре хората се групират по общи интереси. Предлагаш да няма протести? И аз Значи, Вижте, това е нашата обусловеност, нашата ментална решетка. Като чухме за протести, yeah. ти веднага, това е, е морсалски повикави. Как няма да протестираме? Yeah. А всъщност не, наистина трябва да има свобода на израз, да бъдем себе си, обаче същевременно да, да се събираме наистина по интереси и да действаме. То това е в основата на всичко ми, не прави това, което не искаш да ти правят, не правиш на другите лошо, ти си свободен да си правиш кефа, обаче а, ти си свободен до толкова, доколкото достигнеш свободата на другите хора твоята свобода се определя от свободата на другите хора, ние сме едно цяло и ни е нужно да го осъзнаеме това нещо, тук на дуален план в дуалната платформа в нашото 3D измерение нали, а, имаме отделеност Отделеност. Ето, Елфригано, тук, Мурсалски, Симеца, анонимната дама. Всички сме различни индивиди, усещаме по различен начин нещата. Обаче, така на по-високо ниво, всички сме свързани хора. Най-малкото ние тук и на дуален план пак сме свързани, защото зависим един от друг. Наистина, зависим един от друг. Отвъд трета плътност, това се вече такива много най да, може и спекулации да са много книги, четеме много неща, четеме, но първо, Източник, аз така го разбирам, той е създал всичко хора. Той е тръгнал от едно. Той е тръгнал от едно. Всичко е свързано. Аз и... мога да кажа тук, какво е източникът, е цитат, който, Давай. който си говорихме преди малко. Давай момента. да го чуеме. А... Което, което е цитата от паралелна реалност в един много добър форум, в който говорят много истини. Паралелна реалност напишете в Google търсачката или в някоя друга. Слушаме цитата. Да, какво е източникът? Това, всичко, което е било е и някога ще бъде е съзнание. То няма идея откъде е дошло, но, но, се, но само знае, че винаги е съществувало и няма край. Това е хора. Това е. И... А, е. мога да добавя още неща, които съм записал исках по-рано да се включа но оставих а, всяко ниво на съзнание съответства на човешкото поведение и разбиране на живота и на абсолюта което беше добавка към твоите изказвания и още нещо че според Юнг че личността е гото и личното несъзнавано колективното несъзнавано и инстинктогенното несъзнаване, това са видовете и това е, че това стига до извода, че процеса на индивиду... индивидуализация води до разширяване на съзнанието чрез интегриране на части от несъзнаването. Да, това е силно, значи Карл Юнг, това е голям така ум, живял през 20 век, философ. А тук като каза за индивида, нали, спомена там за индивида, това е много интересно. Защото е нужно ние да сме индивиди. Знаете ли какво е индивид, индивидуализъм? Някой ще каже, той е някакъв край негоист, мисли само за себе си. <laughs> <laughs> Същност самия корен на думата, значи от латински ин дивидуал. Идва от дивайт, divide. divide разделям. Дуо е раздвоявам. Ин е отрицание. Да не си раздвоен. Да не си, а, то не е само раз, военъм и да не си разделен, да, да си цял, това значи индивидуализъм, значи а, ти да си цял и какво е да си цял, това също тук ще засегнем, защото това са пак от аспектите на съзнанието, аспектите на съзнанието, значи то включва няколко неща, мисъл, емоция и действие. Това са светата тройца, аз ги наричам. Това е много силно нещо. значи Нашия ум, нашите емоции и нашето тяло. Да сме индивиди, т.е. да не сме разделени в тези трите неща. Да няма вътрешен конфликт. Каквото мислим, такова да чувстваме и така да действаме. Е, това е да си цял. Да, когато се постига баланс и хармония в структурата и постигаме тогава единението. Така, да е, така е. И много хора, както споменах по-рано, когнитивен дезонанс, живеят в когнитивен дизонанс, живеят във вътрешен конфликт, в самозаблуда. Някои хора, нали, примерно мислят и чувстват нещо, обаче действат по друг начин. Примерно, те дето следват заповеди или някой, дето е почнал работа, която. Не на Мира за морална, обаче я върши, защото, ами, трябва да си изкарам прехната, измислят си оправдания, извинения. Значи, не казвам, че те хора... Абе, всъщност казвам, няма никакви оправдания, хора. Оправданието е нещо, което се... Са... Искаш да направиш кривото право, ама не, не можеш. Да, сега много хора, нали, празностите се върнаха и всеки се оплаква. А, тази работа му съсипва и... Добре, за какво, за какво го правят хората, ако не за материалното то заради някакъв социален статус и накрая... Хм. Виката ми нали трябва да се изкарва прехраната тук, това семейство? Да, хора, наистина, трябва да се изкарва прехраната. И хубаво е да, да видим първо, в... за да стане морално, за да стане така, да не е във реда на някой друг. Да си изкарваме прехраната по начин, който е морален и етичен, в начин, по начин, който не ни поставя във вътрешен конфликт. Има толкова неща, които може да правим. Ще направим предаване специално за тези неща, защото аз от последните, вече не знам колко години, от 2005 може би, се опитвам да живея по альтернативен начин. Да съм контра на това, което се опитва да се наложи като масова култура, като правилно поведение в обществото, извън нормата альтернатива търся, която хем да е морална, хем и да ми доставя някакво удовлетворение. Трябва да видите, примерно, в какво сте добри и какво обичате да правите и където те неща се пресекат. Там да търсите прехраната там хора. В смисъл, това е много сериозна тема но ще раз, развиваме по-напреде в бъдещето да, най-важното е да не сме във вътрешен конфликт ако нещата искаме да ни се получат то трябва мисъл, емоция, действие хората говорят за силата на мисълта нью-ейджерите грешат, че само мисъл е достатъчна. смисъл до никъде няма да се стигне Мисълта е усп... а отвори си компота с мисъл а така, примерно <laughs> отвори си компота с мисъл <laughs> не знам, няма да стане братко Нужно е, точно тези три неща Мисъл, емоция, действие Мисълта ражда, ражда всичко Всичко тръгва от мисъл Обаче, ако няма след това последователност и баланс между другите аспекти на съзнанието няма да стане Мисълта запалва емоцията която задвижва механизмите на тялото и става реализация Нещата се случват и това е закона за привличането е такъв Мисъл, емоция, действие Без вътрешен конфликт Yeah. Аз трябва да добавя за, когато говоря преди това за, за себе познаване и себе уважение, че хората, които работят тая работа, нямат от себе познаването и себе уважа... уважението, те не се уважават и се сипват живота си и, и не, не се познават в другото, което е. Примерно, има, има... аз като малък много обичах да свиря на китара, примерно. И... В тази момент трябва да учиш, после трябва да работиш и в крайна сметка ти много обичаш да свириш на китара, обаче не не свириш, защото работиш за нещо, което и ти не знаеш за какво накрая. Правиш хапчето за ла. Китарата стои и чака. Себепознание, себеуважение, наистина голяма част от хората липсва, липсва. Както казах, те, които следват заповеди, те нямат самоуважение в хора. Те нямат самосъзнание нямат себе, себе познание Та... това ще са основните теми на предаванията ни Себепознанието, защото опознай себе си за да опознаеш вселената и боговете това е цитат, мисля, че на Орофей беше написан там на някакъв храм това е, това е знанието, което ни трябва истината, която ще ни направи свободни да опознаем себе си няма какво да търсиме навън. Ще дълбаеме навътре, надълбоко във вътрешния космос. Гмуркаме се директно. Та... Прогответе с пувките и. Боже и голин, някои са натуралисти, на надълбоко става студено. <ръква> <ръква> ами ходица долу-горе. Ако имате да добавите нещо, аз мисля, че това е така един добър. Добър старт на нашата инициатива, ще се събираме от време на време тук на кръглата маса <съща> да обсъждаме темите, да даваме информация за това, което знаем, за това, което сме живели, за начините, по които функционира съзнанието, за начините, по които съзнанието бива ограничавано, контролирано, манипулирано и за решенията. За... То това е най-важното. Но без да имаме знания за другите неща, какво се случва, как се случва, няма да може да стигнем до решенията. Гмуркаме се дълбоко до корените на това, което се случва. Да намерим първо причините, за да може да имаме адекватни решения и съответно някаква позитивна промяна. Аз бих добавил да само един цитат, който може да отвори... да остане малко отворен край след него, но мисля, че ще се впише в днешната лекция. Чу човешкият живот протича в едно безсъзнавано съзнавано състояние. Това е пак от Карл Юнг, който задава много въпроси по в момента кова. Карл Юнг ти говори? <съпи> <съпи> <съпи> Има какво да каже. Така, благодаря ви много, че сте не слушали ако сте не слушали, ако не ние ще се слушаме <съща> <съща> Мисля така да, да приключим за тая вечер при нас е вечер, при вас може и ден да е всичко е истина това, което е очаквайте следващото включване следващия път а ние продължаваме тук с една хубава тиква. Ще си хапнем за вечеря. Що сме тиквени? <съква> <съква> така, мир, любов, разбирателство. Бъдете будни и осъзнати до следващия път. Предаване Съзнание. Нависоко развявам с лирика непокорна Душата изразявам за бластта. На тираните пет пари не давам Захвърлил оковите приех свободата Като заразнал зло и я разнасям по земята Вирус системата, машината гури Матрицата се прокупвала свът нейните лъжи Запомни, че човека ражда се свободен Но с на времето всеки сам решава Как живота му да е построен по корен? Паднал на корене или гордо изправен? С сливка на лице, човек, го вземи ти живота си в ръце. Време е да започнеш да живееш от сърце, защото знай, че всичко започва с любов, а с правилното знание вселенски я, за вселенски язък още бъдеш ти готов. Мисъл емоция, дети е свобода, мисъл емоция, дети е свобода, мисъл емоция, дети е свобода, без господа и без роби по цялата земя. Мисъл емоция, действие, е свобода. И става емоция, не ти е свобода, и става емоция, не ти е свобода, без господа подари, без да ми по цялата не прави това, което не искаш да ти правят Давай това, което искаш да ти дават Но само на тези, които заслужават Не храни паразити и държавните бандити Корпорациите алчни и мафиите скрити Знай, че системата основава се на страх А не невежеството хвърля в очите прах Правителствата са тирани Легализирали властта А човека ся повярва в тази иллюзия Че друг може да се разпорежда С живота му, С неговото тяло Усът Душа. Време е да разрушиме пирамидата, мисъл емоция ти е свобода, мисъл емоция ти е свобода, мисъл емоция ти е свобода без господари, без суми, по цялата земя, мисъл е свобода, мисало емоците е свобода, мисъл, емоците е без господари, без суми, по цялата земя. да ж господари без злоби, но чалът на земля, да господари без злоби, съболна свобода!